Tecsöntől délre. Csütörtök 21 óra 29 perc. A Porsche meglehetősen nehezen tűrte a hepehupás földuton való dülöngélést, utasai útszintén. Jessica fáradtan, elnyúlten dőlt hővra balra, amikor az autót megdobta egy-egy bucka. Spider elszántan markolta a kormányt és igyekezett a járművet a csapáson tartani. Nem volt könnyű dolga. A szűk kis ösvényt láthatóan nem sportkocsikhoz készítették. Itt legfejebb jeepek és hegyi kecskék tudtak volna nagyobb erőfeszítés nélkül erőre jutni. Ők is csak akkor, ha vezetőjük, illetve ő maguk kellő bátorsággal rendelkeznek mert a földút bal oldalán meredek sziklafal emelkedett, a jobbján pedig vagy 200 méteres szakadék ásítozott áldozatra várva. – Itt még félre se lehet húzódni, ha szembe jön valaki – riadozott a lány, amikor a miútról leérve ráfordultak az ösvényre. – Ez igaz – bólintott Spider, viszont ne feledje, hogy ide ritkáljon szívesen látott vendég. Az ismerősöm, Carys jól kiválasztotta a lakhelyét. Húsz perc múlva Spidernek is kezdett elege lenni a dologból, Megkönnyebbült, amikor a csapás végre eltávolodott a mélység széléről, és befordult a bokrok közé. Még az sem zavarta, hogy a tüskéságak összekaristolták a Porsche gyönyörű türkiszmetál fényezését. Megérkeztünk, közölte videám. Aztán biztos, ami biztos alapon, csak a mutató újját vévele a kormánykerékről előre mutatott. Jessica izgatottan felkapta a fejét, és a kinyújtott új irányába nézett. A látvány lehangoló volt. Az esti szürkületből előtűnő viskó inkább valami nyomornegyed egyik házára emlékeztetett, mint egy kábítószercsempész otthonára. Jessica elfintorította az órát, és spider nézett. Mondja, az ismerős-e tényleg kábítószercsempészetből él? Mhm. Uh -huh. Csak azért, mert ahogy a házát elnézem, nem keresheti agyon magát. Ó, oh, ez csak a látszat. Miért belülről jobb? Azt nem mondtam, de Kerüsz a pénzét nem ebbe a kis házba fekteti. Ő csak addig akarja csinálni a bulit, amíg meg nem szedi magát egy kicsit. Akkor aztán le akar lépni. És sikerülni fog neki? Úgy értem kiszállni? Hát épp azért nem költi a kéglira a pénzét, mert el akar tűnni innen. Úgyhogy a volt munkaadói soha ne találják meg többé. Közben odaértek a ház elé. Spider leállította motot, kiszállt az autóból és elkiáltotta magát. Hello Jim, Spider vagyok. A kocsiban meg a barát ül. Várj, mindjárt kiszáll. A lány felé fordult. – Szálljon ki! – súgta. Jessica nagy nehezen kimászott a kocsiból, és elcsigázva odabotorkált a férfi mellé. – Oké! Okay. – harsant fel ekkor egy hang a közeli bokorból. Aztán széthajoltak az ágak, és egy farmer nadrágot és Jacket viselő, hirtelen szőkebb férfi bújt elő. Néhány másodpercig komoran szemlélt e aztán bólintott, géppisztoly csövét leengedte, és odament hozzájuk. Előbb kezet nyújtott Spider-nak, aztán jessica fordul. – Üdvözlöm, Miss Foster! – Há... – Biztos arra kíváncsi, honnan ismerem? – Igen. – Hát a rádióból, meg a tévéből. – a felhajtás van maga a megfrett körül. Ó, értem. – Na, menjünk be, ne itt ácsörögjünk. Bementek a kulipintyóba. Jessica viszonyogva nézett körül az omladozó fal, a szerte dobált ruhadarabok, a padlón elszólt csirkecsontok meg sörös dobozok arról árulkodtak, hogy a házigazda nem sokat törődik a rendbe. Őjetek le! – szólt a Kerry Ő maga pedig ledobta magát egy roskatagágyra. Mozdulatai nyomán a fekhelyen lévő pokrózból enyhe porfelhő emelkedett a mennyezet felé. – Úristen! – szörnyűködött magában Jessica, miközben két ujjal leemelt egy láthatóan koszos alsó az egyik székről, hogy helyet foglaljon. Spider egyszerűbben oldotta meg a kérdést. A kezébe kerülő, mindenféle kacattal megrakott ülőalkalmatosságot egész egyszerűen megemelte, és a föld felé fordította. Majd miután a viszkisüveg, üveg, a pornó és a kóboly kalap egyaránt a földre húlt, lerakta a széket és ráült. – Nos? – kérdezte Keriszt, miután látta, hogy vendégei kényelembe helyezték magukat. – Mexikóba kell mennünk – mondta Spider tömören. Ég a talaj a talpatok alatt? Nem, amit a hírekben hallottál, az baromság. És a hullák? Tetőládák voltak, barkmen emberei. Miben utazik főnök? Valami nagyon nagy disznóságban. Fegyver, háború. És ti hogy kerültetek a képbe? Hát, ha hallottad a híreket, akkor tudhatod, hogy Jessica újságíró. És belemászott? Amint látod? Aha. És most Mexikóba kell mennetek? Ja. hm, -hm. Ne hűn Jim, tudom a tarifát. Ugyanfre csak nem képzeled. Én nem felejtek. Ha ti annak idején Tonyval, Michael és Peterral nem érkeztek időben, akkor engem is simán száncs az emberei. Te meg a bázisukat, úgyhogy kittek vagyunk. Meg aztán a lány is velem van. A barátnőt? Nem, nem a barátnőm. Értem, de, de hozzátartozik. Spider jessica nézett. Néhány másodpercig elgondolkozva tanulmányozta a lány arcát, mintha keresne valamit, aztán lassan visszafordult kerisz felé és bólintott. Igen, hozzám tartozik. Akkor pénzről többet egy szót sem. Oké, okay, és mikor? Mikor tudsz átvinni bennünket? Szerencsétek van. Épp ma megyek áruért. Körülbelül két és fél óra múlva indulok. Addig egyetek valamit, pihenjetek. A kaja a szekrényben, a pia abban ott. Hát csak ez az egy de már kellek is fel, mert összekeszednem a cuccaimat. Érezzétek otthon magatokat. Kösz. Spider megvárta, amíg Kerisz kimegy, aztán a lányhoz fordult. Na, hogy tetszik? Borzalmas. Nem a ház, Kerisz. Normális űrgének látszik, csak azt nem értem, hogy miért kell így élnie. Talán, hogy a magunk fajtának segíthessen eljutni Mexikóba. Eszik valamit? Kéne, de... De... Ez a kosz, meg ez az ágy. Magának nem azt kell megennie. Kerisznél mindig van, vagy húszfajta konzerv. Fúj! Meg kétszer sült. Eh, inkább nem. Inkább éhezik. Mert jobb, ha tudja, útközben nem fogunk megállni a helikopterrel, még akkor sem, ha valami elegáns éttermet látunk. Már csak azért sem, mert az őserdő felett fogunk repülni. Igaza van. Bontson föl nekem valamit, legyen szíves. Spider felbontott két konzervet, aztán az egyiket odaadta a lánynak, a másikba belekanalazott. Szerintem egész jó, mondta biztatóan az első falat után, és a szekrényből kétszer sült csomagot vett elő. A padlón, kezdte Jessica bizonytalanul. Nos, a padlón a csontok? Ne izguljon nem embereké. Azt én is tudom, csirké. Ja, értem, mire gondol, de megnyugtatom, nincs sok időnk főzöskézni. Meg jobb is, ha nem erre pazaroljuk az energiánkat. Hónap szükségünk lesz minden erőnkre. Ne csak meg a konzervet, és inkább pihenjen le. Akar sört? Az... az jó lenne. Tessék. Spider kivette a ruzoga, repedezett szekrényből négy dobos sört, aztán visszacsukta az ajtót, és leült a lány mellé. Mondjak, mi viszi rá a maga fajtát arra, hogy minden veszélyt vállalva egy sztori nyomába eredjek? Kérdezte, miközben a konzervzoboz tartalmát keverkedte a kanalával. – Sok minden, – válaszolta elgondolkozva lány. – Például? – A megismerés vágya az, hogy informáljuk az embereket, hogy értesítsük őket minden fontos vagy érdekes eseményről. – Én inkább úgy tapasztaltam, hogy az újságírók számára az a lényeg, hogy ők jöjjenek ki először a sztorival, és ezzel híressé váljanak. – Persze, ez is benne van. Egyébként utálom az újságírókat. Szányzáció hajház szemétládáknak tartom mindet. Még az anyjuk torkát is elvágnak, csak hogy egy jó sztoriuk legyen. Ilyen is van közöttünk. De gondoljon csak bele, mi történt volna, ha a maga barátja nem talál olyan újságírót, aki rámenős, és vállalja, hogy utána jár a dolgoknak. Lehet, hogy igaza van. Na együnk. Megették a konzervet, megitták a söröket, aztán Spider kiment Kerishez, Jessica pedig, leküzdve minden végig végigdőlt az ágyon. A fekhely piszkos volt, kényelmetlen és izzadságszagú. A lányomban el is határozta, hogy éppen csak egy percre pihen le, addig, amíg a konzerv megállapodik a gyomrába. Behúnyta a szemét, és igyekezett nem tudomást venni a pokroc nehéz, átható tesz szagáról. Csak egy perc, mormolta, csak egy perc. Új, micsoda bűz, biztos itt nézeketi a újságokat is. Csak egy perc. Arra ébredt, hogy rázzák a vállát. Jessica, ébredjen, azonnal indulunk. Micsoda? Hová? Mexikóba. Hogy? hogy? Mi az hogy, hogy, hogy? Már három órája alszik. Jézus! Feltápászkodott, úgy érezte álmosabb, mint amikor lefeküdt. Félálomban Kábán követte az időközben terepszínű kommandós ruhába és bakancsba öltözött férfit, és csak akkor éberedett ki, amikor odaértek a dübörgő helikopterhez, és a rotorszere az arcába vágott. – Menjen előre! – kiabálta oda neki a férfi, ő maga pedig félreállt a fülkeajtó elől. A lány beszállt, leült a pilóta mögötti ülésre, aztán figyelte, amint Spider is benyomul a kabinba. A kommandós előbb a Jessica melletti ülésre dobta terepszínű zsákját, aztán lehuppant Keris mellé és behúzta az ajtót. – Minden megvan? – kérdezte Keris. – Igen? – válaszolta Spider, és a kezével ők mutatott. A kábítószer csempész bólintott, ő is felmutatta a hüvelykúját, aztán valamit a kapcsolók között majd felkiáltott. – Rajta, éri, gyerünk üreg csotrogány! A helikopter rotója felvonított, mint valami haldokló hiéna, aztán a gép lassan, nehézkesen a magasba emelkedett. Keris elégedetten elvigyorodott és megérdezte. <gül> – Jó kis járgány ez! A múltkor két rakétát is kilőttek rám, mégis megúztuk. – Rakétát? – döbbent meg Jessica. – Én azt hittem, csak géppisztójal vagy légvédelmi ágyúval lőnek a határom. Ah, – Á, az régen volt! – legyintett Keris könnyedén. Manapság már nem sajnálják a rakétákat sem utána engedni az embernek. Persze, azért lőne géppisztolyjal is. Ha jobbra néz a feje mellett, ott van egy nyoma. Jessica a jelzett irányba fordult, és riadtan nézte az egymás mellett elhelyezkedő lyukakat, Épp az ő fej magasságában voltak. Ha akkor ül benn a gépbe, amikor ez a találat éri... Összerázkodott a gondolatra, és rémülten elfordította a fejét. <gül> Most biztos megijedt. Nevetett keriszt, mert bár nem látta a lány reakcióját, azért el tudta képzelni, mit érezhet. Hát, ne féljen, nem lesz semmi baj. A méri eddig még mindig megúszta. jessica egyáltalán nem nyugtatták meg a hallottak. Agodalmas arccal mereztette a szemét a nem teljes sötétségbe. Közben feltette magának a kérdést. Vajon megéri ez az egész? Vajon célhoz érne-e egyáltalán? Mert mi is a cél? Először át kell jutniuk a határon. Aztán meg kell találniuk a telepet, ahol Martin törzik, aztán ki kell szabadítaniuk a férfit, aztán vissza kell térniük valahogy, aztán. aztán ki tudja, még milyen megpróbáltatások várnak rájuk. Lassan annyira a gondolataiba merült, hogy el is feledkezett a külvilágról, és csak akkor rezzent fel, amikor a Kerész hangját. Na, mostantól fogva élesbe megy a játék. Miért? kérdezte izgatottan. Mert elértük a hatázónát. Ha a most következő öt percet megvusszuk, akkor nyerők vagyunk. Jessica érezte, hogy összerándul a gyomra, és a szíve oly hevesen kezdett verni, mintha ki akarna ugrani a helyéről. Öt perc. Csak ennyit kéne átvészelni, és biztonságban lennének. Öt perc. Úristen, mi a hosszú idő. Ötször hatvan hat van, az háromszáz másodperc. Számolni kezdte magába. Egy, kettő, három... Miért is ne sikerülne? 7, 8, 9, 10. Hát, eddig még mindig sikerült. 13, 14, 15. Pedig már milyen régóta repülhet ez a keriszt? 17, 18, 19. Egyébként is, ha egyszer belemászott, most már nincs mit nyavajogni. Végig kell csinálni. Végig kell csinálni. 37, 38, 39. Ámenni menni fog. Ez a férfi profi. 49, 50, 51. Ez megcsinálja. 57, 58, 59. Már nem sokára az egyharmadához érnek. 70, 71, 72. Ilyen sötétben úgysem látják meg őket. 87, 88, 89. Mindjárt az egyharmadánál vannak. 95, 96. Már ott vannak. 98, 90, bum! Csattanás, recsenés, valami szikrázni kezd. A gép megtántorodik, előre bukik. A kurva anyád! Hüvöltötte Keris, és igyekezett egyenesbe hozni a gépet. Közben riadtan pislogott hátrafelé, ahol égett valami. Spider a terepszínű zsákjáért nyúlt, és a fegyvereket kezdte előrám Jessica rémülten felsikoltott, aztán estelenül oldalra dőlt, amint megbillent a helikopter. Ez volt a szerencséje. Egy pillanattal később géppisztolysorozat vágott végük a gépen, szétszaggatva az üléstámlát, amelynek az imén támaszkodott. – Gyerünk, bébi, gyerünk! – üvöltötte völtötte Keris magán kívül, és hisztérikusan markolta a botkormányt. – Gyerünk, bébi! a torka szakadtából sikoltozott, mert a lángok egyre közeledtek hozzá. Aztán megpróbált előremászni, de a lába beszorult az ülés és az oldalfal közé. Erre az ülést kezdte el ráncigárni, egészen addig, míg sikerült kiszabadítania magát. Indult volna előre, amikor újabb csattanás rázta meg a gépet. Nyomában szétrobbant a szélvédő üveg. Keris pedig élettelenül bukott a műszerfalra. Spider nyomban a halotthoz ugrott, és elrántotta a kormány mellől. Egy pillanattal később már ő ült a helyén. Jessica rettegve kapaszkodott a pilóta támlájába, és kimerett szemmel nézte, amint Spider kézbe veszi a gép irányítását. A következő másodpercben a helikopter meredeken előre bukott, elindult lefelé. – Lezuhanunk! – sikította a lány, de a rotor dübörgése elnyomta a hangját. Ekkor Spiderhöz furta magát, és két kézzel, szinte hisztérikusan rázni kezdte a vállát. – Lezuhanunk! Haja! Lezuhanunk! Spider dühött mozdulattal hátra lökte, hogy belenyekkent az ülésbe. Már nem volt ereje újra felállni, csak megbabonázva nézte az egyre jobban közeledő földet. A gyér holdvilágnál látszottak a fák koronái is. O Oda fogunk zuhanni, Istenem, miért, miért? Sikítani akart még egy utolsót az életében, de már nem jutott rá ideje. Hirtelen iszonyatos lökést érzett, aztán fény lobbant a szem előtt, majd rögtön utána minden elsötétedett.